Bismillahirrahmanirrahim. Andžabir ibn Abdullah, evo opet džabira našeg ashaba koji je putovao mjesecima da bi saznao jedan hadis. Evo upravo on prenosi ovaj hadis od poslanika alaihissalatu wasalam dakle poslanik alaihissalam kada je prolazio pored nečaršije i pijacije i sreo sa grupom ashaba jednog jarca koji je bio sa izrazito malim osjećenim ušima i onda je naišao i pitao sahabe, bili neko ovo kupio za direm, krepan je bio jarac uginoo a sahabi se rekli šta će nam to jarasula niko to ne bi od nas kupio pa im ponovo pita da ne bi niko uzeo od vas ovoga jarca jarac koji je za udara, pored puta leži, oni kažu ja Resulullah, pa tamami da je živ a ne mrtav, ni ga ne bi uzeli ni za taj dirhem, šta će nam takav sa malim ušima, to je bilo za njih poniženja imati tako malim ušima jarca pa on onda kaže, poslanik sallallahu avisalem, vallahi tako mi allaha, dunjalu i močima, u njegovom viđenju, njegovoj prestavi je manji i manje vrijedan nego što je ovaj krepani jarac u vašim očima i ne treba ništa govoriti više o, o zuhdu Ne treba više govoriti o definiranju ka to nam je jasno. Dunjaluk kod Allaha ne vrijedi više od trepanog jarca za nas, koji prođemo pored njega i čujemo taj leš koji zaudara i koji ne vrijedi, ničemu i ne bi za njega dali, i najmanji taj jedan dirhem, i najmanji dio, dakle, peninga ni marke, ukoliko onaj to primijetimo, i to znamo, i to poslanik, alai i salam, rekao, to rekao vrduostanom hadisu, koga nema sumnje i prenosi se u mnogim drugim zbirkama, Onda je jasno da nema dileme, da nema dileme za vjednika šta je za njega dunjaluk. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to na najbolji način definirao kao što vidite. I za treba tome komentar. Šta treba tome komentar? Samo treba pokušati razumijeti dakle taj zu. Ne govori se tu protiv dunjaluka, nego se govori protiv dunjaluka u srcu, kao što je taj dunjaluk danas u srcima nas mnogih nas, nažalost Dunjaluk je u srcima nije problem Dunjaluk, vidite Omer ibn Abdelaziz je bio halifa islamske države Dunjaluk je dakle bio kod njega ali nije bio u njeg Omer ibn Al-Hattab radijallahu talanu Dunjaluk je bio kod njega, halifa je to bio ali nije bio u srcu i zato halifa nije sjedio razumijete, spavao dok su drugi spavali. i dok drugi spavaju i bezbrižno uživaju u snu ona radijellahu talanhu izlazi po Medini, obilazi sokake i da otkrije imali muhtažni imali slabi, imali nemoćni imali obespravljeni imali nekoga kome nešto treba ne njegova svita ne nekoga on koristi kao portire i sekretare nego on lično on lično i sjećajte se da je izašao van Medine Sabdur Rahmano bimne Aufom radijellahu talanhu da je izlazio van Medine i da je Prolazio, ispitivao i našao na onu ženu, svećate se, to smo spomijali više puta, kako je tamo naložila vatru i svoje djeci pripremala, ko biva neku hran. A onda ona išao djeca, placao, pa pita šta je to ja Allah, šta je to Allahova slugo. A ona kaže, ovo je jedan taj, dakle, jedna posuda u koju je stavila vode i malo ovaj, kamenčića da vrije na vatri. Pa veli, kad djeca se umore, oni zaspijam, misle da ja njima kuham neku hranu, tako i prevarim i oni zaspe. Pa on kaže, slušali ste dobro, te primere više puta, on kaže, dobro, na koga se tuđiš, kaže, na halifu Omera, u redu, kaže. I kako je bio prerušen, vrati se nazad do onoga magacionera i kaže, na mene tu vreću, braša. Kaže, nemoj, ja, emiral, mi njim, pa značiš ti kao naš, vođa kao naš, redobni kao naš, Jo tako autoritet, ti da nosiš vreću vrašan na sebi, kaže stavljaj na mene jer ja sam zadužen za ovaj narod kaže ne, ja ću punit, ali stavljaj na mene, na, na mene ili će ti majka zažaliti i stavio je na njega vreću je ne donio vreću, onaj, toj djeci i e, dao ženi da napravi da napravi hljeb, da napravi pogaču a ona je rekla, nekad ona ja ću to sutra njima urat, kaže ne ja ne idem sa ovog mjesta dok ne vidim da se djeca smiju Na najedena, nahranjena kao što sam došao i zatekao i kako su gladni, kako plaču. S ovog mjesta ne idem dok im ne napraviš hranu i dok ne vidim kako se djeca najedu i kako budu ovaj, radosni zato što su populni svoje stomake. To je bio Omer. To je bio Omer kome je Dunjaluk bio na raspolaganju, ali on ga nije koristio da kupuje čuda koje kakva, kao što današnji vladari na svijetu kupuju da prave vile u oblacima ili da imaju svoje lične avione i da sa njima idu u Hollywood na ljetovanje, nego je, vidite, Omer sve što je imao koristio za potrebe naroda, a ne za svoje potrebe, nego za potrebe naroda, islama, islamske zajednice. I neki su razumijeli da se ovim upućuje na to da Osman mora da bude siromašan. Na protiv, da je Osman bio siromašan kako bi dao hiljadu deva za potrebe islama da Omer bio siromašan kako bi dao jedan dio svog bolestne za potrebe i islamske vojske da Ebu Bekr bio siromašan kako bi dao kompletnu imovinu na Allahovom putu kada mu je Allah, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao osjećate se Ebu Bekr šta si ostavio sebi i svojoj porodci a on kaže da kajtu lahumullaha o rasule njima sam ostavio Allaha i njegovog poslanika a zašto? zato što Ebu Bekr Dakle, upravljao, on upravljao svojim imanjem, a nije imanje njim kao što nama upravlja. I što više imamo, sve više težimo da imamo. I nikad ne možemo stati. Kao ona hikaya koja se priča kod nas u Bosni. Vi čuli za nju kako jedan mladić svakog dana ujutro odlazio u šumu, nasjekao bi drva malo i onda bi ona je negde već sabahile, kada bi već se svijet pojavio u čarši, i on ovu ko ta drva, prodao drva i taj dan bi podmirio svoju porodcu. Kupi bi malo ulja, malo brašna, malo šećera, danesi djeci i uvijek bio nasmijan, radostan i raspoložen. I kaže nekaka vaga ili beg sjedio sa svojom hanumom svako jutro na, na sabavu, na svom čardaku i pio kahvu. A taj mladić bi svaki dan naišao i pjevao sa svojim konjem. Tovari malo drva, nabere u šumi i snese u čaršiju, proda i taj dan podmiri potrebe svoje porodce jednom, ba put, tri put, i to ovom bogatom čovjeku Agili Begu se dopalo Dopomo se taj mladić koji uvijek vesel uvijek nasmijan, uvijek raspoložen selam naziva, pjeva, kada prolazi pored njega i jedne prilike pozove ga taj bogataš i kaže mu slušaj, kad si tako dobar momak kas tako vrijedan, kad si uvijek tako raspoložen vesel, evo kaže jedna hedija od mene i dadne mu jednu jednu kesu čovjek kada je došao kući, taj mladić raspakuje kesu 99 zlatnika 99 lati. I ovaj se momak, naravno, je tvoje di. I sledeće jutro opet u šum. Kad se vraćuje u šume, nema pjesmi. Pa drugo jutro opet, najlazi pored onog Agijel i Bega, ponovo nema pjesmi. Pa treće jutro, ponovo nema pjesmi. Onda njega skrene ponovo taj bogataž i kaže, onaj, kako ja tebi dado one pare, vidim ti više ne pjeva. Kade šuti, ti si mene u prigu sad zavio. Kaže, što? Ja mislim da ti olakšavam kada ja ti još više O raspoložim, sad si u brigu Kaže Boga mi kako ti mene dade 99 zlatnika Ja muku mučim kako da skontam Da zaradim stuoti onaj zlatnika Pa sad nema ne od brige kad mi pjevat ni, ni mislim na druge stvari E tako ti je i kod nas vidite Što čovjek više ima Sve vi, već imamo briga kako da još nešto zadobije I malo ko hoće da ima jedan sprat u kući, nego dva. Onaj ko ima dva, ako je njegov komšija pravi, on muku muči kako da napravi dva, pa još pootkrovlja Ako ona ima njegov komšija dva i pootkrovlja, on bi gledao makar tri sprata da ima. Samo malo da ne našli su komšiju. Iako to njemu nije toliko potrebno, on samo ženu, ima jednu djetu. Ali jo, njemu da je napravi samo da pređe malo odnosno na svog komšiju. Pa zato on nema kad doći džanu, nema kad doći. To davanje, slušaj, jer njemu je gubljenje vremena ovo i ronko biva treba sa donjalkom da skače, da ga grabi jer kako će zgrati tri sprat? A ne zna da mu je dovoljno samo 2 metra. 2 metra i to drugi će mu to izgrati. 2 metra makaron i ne plaća ovazifu islamsku izancu najvećeg strpa, nek se neskira. To je njemu dovoljno. A za ona svijet je svijetje, da ona nešto drugo. Ako odna se to naravno O manje vodi računa. Zato poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, kaže u jednom hadisu, koga prenosi mutarrif od svoga oca. Kale, tej tu nebije, sallallahu aleyhi ve sellem, wahuwa jakref, el hakimu tekafru. Kaže, došao sam poslaniku, sallallahu aleyhi ve sellem, a on je učio el hakimu tekafru, poznatu suru. A obzirom da ova sura govori o gomilanju imetka, onda je poslanik, aleyhi ve sellem, rekao, kaže Ademov sin, to jest čovjek moj metak moj metak pa onda će se njemu reći a šta je tvoje sina Ademov zar je tvoje išta drugo nego ono što si pojao i ono što si iz sebe izbacio i zar je išta ono što, ono što si nosio to si nosio na sebi oblačio pa to podero, izdero pa zato postalo na tebi i sadaku što si dao i to uradio i ispred sebe postao zar ti imaš išta više Taj tvoje? bi ćemo postavilo pitanje. U sljedećem hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, "Ovaj hadis je vama poznat." Anas ibn Malik prenosi u kome se kaže da je poslanik alejhi salam rekao: "Jetvelul mayite salatun, tri stvari prate čovjeka. Perdjut znanje i on je ostaje jedan. Zije se vrate, a samo jedna ostane sa njim. Jetvelu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, perdju ahluhu wa maluhu wa yebqa Dakle, prate ga tri stvari. Dvije se vrate, a samo jedna s njim ostane. Prate ga njegovi metak i njegova porodca i njegova dijela. I ostane njegovi metak. Dakle, njegovi metak ostaje, njegova porodca ostaje i žena koja toliko kuka i viće da ga voli i djeca koja se zakljuje svojim babom, ali niko sa njim ne ide, on sam ide dole. Oni se svi vrate. I onda kad se vrate, onda raskomadaju tamo lobo koje ima i koje posjeduje, a jedino s njim idu, idu njegova dijela. To je njegova djela I zbog toga kad čovjek to pogleda Treba računa Da ono što ide s njim Da smatra da, da je to njegov najbolji drug Najbolji ahbar I najbolji prijatelj I ta djela su bolja i od naše žene I od naše djece A mogu i djeca i žene da budu dobri Naravno da pomognu I nakon naše smrti kao što znate Da djete koje je dobro i koje je do učinio Allahom i noćemo oni ga koristiti Ali ukoliko nije tako Onda su djela daleko bolja. Daleko bolja ta djela koja idu s nama jer se ona od nas odvajaju to je poruka onoga što mi trebamo najravno znati o dunjaluku koji nas zavarava svojim ljepotama koji nas zavarava raznim drugim stvarima da bi smo malo pomalo izostavili Allahovu, Đelešanu riječ, njegovu objavu i ono što je on poslao preko svoga poslanika sallallahu alaihi vasallam e, taj temel mi moramo izgledživati moramo naći način moramo naći snage moramo naći vremena Jer za sve drugo vremena imamo, a za ovo po najmanje imamo Pogledajte naše ulice pa ćete vidjeti da su prepune Pogledajte naše čaršije vidjeti da su prepune Pogledajte naše prodavnice vidjeti da su prepune Pogledajte naše pijace videćete da su prepune Pogledajte naše džamije vidjeti da su poluprazne Pogledajte naše tribine vidjeti da imate čak ljudi koji to prati Šta je tome razlog? To je razlog što mi nemamo osjećaja za to Nemamo navike za to Nemamo svijesti o tom Danas uopće se nikom ne interesira Šta je rečeno Ima li neka knjiga posebna Da se nađe, da se kupi Da bi se to savladalo, vidjelo, ubrizgalo U svoj životni taj proces I to kod koji čovjek treba da ide Ako smatraš da je Ahiret bolji Ti se za njega interesirati Ako smatraš da je Ahiret vječan Ti ćeš se pripremati za vječnost. Ti nećeš krenuti sada u Ameriku Sa stotinu maraka Nego moraš imati najmanje nekoliko hiljada maraka da bi tamo trošio samo jedan mjesec ili dva mjeseca. A koliko nosimo na Hiret koji je vječan? A mi potrošimo već na ovom svijetu sve što imamo trošimo ovamo. Imamo li šta ponijeti tamo. O, ovdje je prolazno, ne znaš da li ćeš biti dan, dva ili tri. I kad dođeš sutra tamo kad te pita kemle bist koliko si ostao na ovom svijetu, ti ćeš reći le bistu, ja u mene u bada sam dan ili dio dana tako ti se činti, bez obzira što ti imao dug život, možda i stotinu godina ali si se činti da je to brzo prohujelo, a tamo kad dođeš vidjet kako su dani dugi kako je vrijeme dugo, kako nema prestanka, kako je život vječan, kako nema nestanka kako nema slušetka a gdje ti je onda gdje ti je onda plata koju si ponio sasvim gdje ti je penzija, gdje ti je tvoj najzad, što bi Ara ti rekli ona obskrba koju si mora natrpati u svoje džepove i ponijeti tamo a onda ćemo tek mi da dođemo sebi